«Ти думаєш, він у листах багато про себе не розповідав?» «До його батька матері не зверталася?» «У тому річ його батько і мати якось дивно виїхали з села, що ніхто і не знає, де їх тепер шукати». Микола спохмурнів, покосував очима туди-сюди, видихнув і як зітхнув. «Детектив якийсь виходить?» «Я рада, що до тебе нарешті дійшло». Заохотила його Наталка. Усе це мені дуже не подобається, але сама я знаєш, та ще й з свого хутора, що я можу? До кафе впурхнув горобчик одразу видно, небоязкий, яски звикли до людського кагалу і громохкої вермії величезного міста. На подив безоглядно безпечний. Наталка ж, очі округлила, підлетів до їхнього столика. Сів, спершу на спинку вільного стільця, далі перескочив на край стільниці і дивився вимогливо чи навіть нахабно, мовляв, а погодуйте нового ну, бравого хлопця, може, з вами одна жива природа. І, не людського милосердя, Наталка з Миколою ще й усвідомити не встигли, чого від них жадає пташка, ухопив шматочок тістечка з наталченого блюдця і вилетів з під строкатого синтетичного тенту на міську вольницю, на гілку найближчого дерева, у прохолоду затінку. «Можна я закурю?» – спитав Микола. Він затягнувся усього три або чотири рази і загасив сигарету, глянув на годинника. «Поспішаєш?» Наталка вже гнівилася на пройду гробця, який забрав у них кілька хвилин дефіцитного для Миколи часу. Нам же ще не принесли замовленого. «А ти не припускаєш?» «Ні», – випередила Миколу Наталка. «Він живий. Я ходила до ворожки». «Ти була у ворожки?» – скинув брови Микола. «Із твоїм стійким суперматеріалістичним світоглядом?» «Що ти знаєш про мій світогляд? Ми не бачилися...» «Скільки це ми не бачилися, Миколо?» П'ять років і два місяці. останнє на десятиріччя нашого випуску. Як ти все пам'ятаєш? незважаючи на твою авторитетну рекомендацію, ні про що не згадувати. До всього на моїй посаді Склеротикові просто нема що робити. Він дивився на неї так, як обирає очима корабель на далекому обрії, потерпілий після судно-трощі з безлюдного острова куди його пробило спасеною хвилею, і де найголовнішим його ділом стало виглядання. А раптом, а раптом, ти не можеш бути, бо є ж Господь на світі. Корабель, що з'являється в розривах туману над водою, на кут мить і знову зникає в тумані, щоразу віддаляючись і щоразу жорстоко дотлумлюючи надію. Ось іще один з мих корабля. Може, і останній. Але що з того? А був вже й перший зблиск, Він вирізнив її вже на першому вступному іспиті. Мали писати твір з літератури, сиділи в аудиторії, звикаючи до самого цього слова, як і до багатьох ще вчора темничих речей і понять, що їх відкривав для свіжоспечених випускників шкіл омріюваний світ студентства. Микола випадково, чи чиєї, з чиєїсь доброї волі опинився за однією партою з Наталкою, прокинувся, мовби забув самописку, і вона без вагань дістала з менюсінької сумочки запасну, несподівано оригінальну, овічне фабричну. Отримавши за твір відмінно, попросив залишити в себе ту саморобну ручку на всі наступні іспити, як щасливий оберіг. Вона справді виявилася для нього щасливою. І Микола, і Наталка стали студентами. У перший день навчань вона підійшла до нього і нагадала про борг. «О, мала, то ми з тобою однокурсники!» – удав радісне здивування Микола. «Яка я тобі мала!» – розсердилася Наталка, бо таки ж не була малою. «Ну, я мав на увазі...» «А може я старше за тебе на цілих кілька років? Отож ти для мене ще дитина!» «Вважай, як собі хочеш, а ручку віддай, то подарунок мого хлопця. Немає в тебе ніякого хлопця, не вигадуй. А трохи підростеш, я буду твоїм хлопцем, і ручку віддам в обмін на твої руку і серце». «Це ж як?» – не збагнула одразу Наталка. «А коли ми одружимось, «Розквасив губу». Вдала з себе сердито і урвала розмову. Микола тільки гмикнув і хитренько всміхнувся. Давно те було, відколи не бачились Наталка.